øh ja, altså arbejde, ikke Du går, du går ned til Feta Mujaffa ned på nummer 103, så kan du komme fra Majid, så du får jobbet. Ah, Skøvede da'sker. Niels takkede pænt og gik ud af døren og ned mod Istegade nummer 103. 103. Efter et par ja. minutters gang stod han foran et stort skilt, hvor der stod Mujaffa Halal slagter. Jeg ja, goddag, wallah uh, salam. Hvad kan jeg gøre for dig? Jo, altså, øh, din fætter, Majid, sagde, at øh, jeg havde mulighed for at hive noget hyre hjem her hos dig. Fætter? Fætter hvem? Fætter, nå. No. Ja, han hed, han hed, Majid. Wallah, uh, åh, fætter Majid, ja, ja, min fætter, Ja, ja, dansken, du skal lige åbne på hjørnet med den her video, så får du 250 kroner. Jo. Jamen, det var da en, en frygtelig masse penge for sådan en lille omgang, men, men det, kan, det kan jeg da snildt klare. Wow, ja, ja, ja. Og du har aldrig, aldrig set mig, og jeg har aldrig set dig. Wow. God nu, god fred. Nils fik en video i en stor plastikpose og begav sig ud af butikken. Wow. Fylder, Ifølge slagterens forklaring skulle han 50 meter ned ad gaden og til højre, og dernede der, der, der. i en lille gade lå krommer krummerækken. Der, der, der skulle han spørge efter krudt fordi at det var hans video. Niels han gik ned ad Istegade, de 50 meter og grad til højre. Og ganske rigtigt, der har en lille lurved skilt med påskriften Krummer Rækken. Da Niels tog målrettet i håndtaget, mærkede han en fast hånd på sin skulder. Goddag, det er politiet. Må jeg lige se en kvittering på den video der? Den er jo ikke engang i indpakningen. Det er lidt mistænkeligt. Jamen, jamen, jeg skulle bare lige... Det er meget muligt. Men så går det ikke her, du. Hvem er krudt? Har slagter og altid videoer? Og hvorfor er der så mange, der er i familie med hinanden på Istegade? Følg med i næste afsnit af Slægtskåren. God aften og velkommen til Kunstforum, hvor vi i dag skal snakke om det helt nye og spændende teaterstykke, De Nøgne Nøgne, som er helt nyt, og spændende produkt fra instruktørrebellen Galvier Bjørke Smutthier. Og ham har jeg mødt på en café i Løgumkloster. Kloster. Galvier, hej. Og tak fordi jeg måtte møde dig. Tak. Du er jo ikke dansk. Det skal vi jo ikke lægge skud på. Jo, jo det er jeg. Er du dansk? Men, men, men dit navn lyder da tysk eller hollandsk? Det er da islandske dit kvej. Jeg hedder rigtig Søren. Men det blev nødt til at ændre for at blive mere interessant for kunstpladsen. Undskyld. Det klipper vi bare ud. Spade. Undskyld. undskyld. Men skal vi, skal vi intervjue? Okay, så er det der. Det her er jo... Det her er spændende... Det er jo brandspændende, eksplosivt... Øh, Nedbrydende. Hvordan er du kommet frem til de udtryk, dine skuespillere har fået? Uh, har, du, uh, har, du, uh, har du set stykket... Jeg har, øh, altså, jeg har. Altså, jeg har jo læst en af mine kollegas anmeldelser, men den var god. Øh, er du idiot? Er du idiot? Jeg er, kun, er kunstannemæller, så hvis du ikke lader være med at kalde mig idiot, så skriver jeg de stykker af Dårligt åh. Og okay, okay sorry. Men det er jo mest dukket til um, Hvor jeg selv går i en stram, stram sort drakt med hvidt ansigt og hvide hansker og laver ansigter. I, I tre timer. Ja, uh, yeah. så. Så bliver du skulle er nødt til at, at give mig lidt med hjem, før jeg skriver noget. Ja. Yeah. 500 kroner er det nok. Skal du have mere end 500 kroner? Ja, tak. Det. Ja, det er kul. Cool. Ja, jeg er statsstyret. Nå, no, okay. Jamen, så vil jeg da godt have 1000. Ja, ja det er, jeg tak for er det. Ja, og det var så alt for teaterforum for denne gang. Vi vender tilbage, før I ved det. Og husk, et godt teaterstykke skal kun ses, når lyset er slukket. Hej. Hold det der, Peter. Hej Peter. Jeg tænkte på, om du ville tjene nogle penge, Hvad? hvis jeg kom ned og, og købte en karton smøger, og så øhm, du gav mig tre pakker, altså tre karton smøjer, men øh, du kun scannede den ene af dem, og så kunne du få en pakke, og så fik jeg to. Hvad siger du til det? <laughs> Nej, det tror jeg ikke rigtig går. Er det rigtigt? Ja, det er det. Desværre, den går sgu ikke. Jamen, jeg prøver en anden kiosk, og der må være en, der var frisk. Tak skal du have. Okay, hej. Hej, Peter. Hej Henrik. Ja, nu skal du høre her Henrik. Ja. Øh, er du interesseret i at tjene nogle penge med dig med? Det er Henrik her. Henrik? Ja, jeg hedder desværre også Henrik, det er ked af at sige. Ja, men øh, hvordan mener du med at tjene penge? Nu skal du høre her, du, øh, hvis jeg kommer ned og køber en kartons ikke? Ja. Og så øh, skærer du den kartons ind og så giver du mig to over disken. Nej. Så deler vi. Nej, du gør ved nej. Hvorfor er det? Hvorfor, er det? hvorfor skulle hvorfor skulle jeg miste mit arbejde på sådan noget? Jamen der er ingen der ser det. Det nej, det, det, det kan du slet ikke, det det holder jeg ikke. Hvad så hvis vi tager en helt kasse? Nej. Det er Nej. Så får du halvdelen? Nej, det, det jeg, For det første, så er jeg slet ikke interesseret. Nå. Og for det andet, så er jeg ikke den type der er noget rundt jeg ved ikke. Jeg kender nogle andre, som gør sådan noget. Okay. Men det er ikke mig. Så det, det, det må du det må du sgu længere udbygge med sådan noget. K Æ, kan jeg få deres nummer? Ja. Nå. Jeg kender dem, altså så jeg godt kender dem ikke. jeg ikke. Altså, jeg er der, Min chef han har snakket med andre, der gør sådan noget. Okay. I, i, altså, i den her koncern, men jeg kender da der ikke deres navn eller deres nummer. Nå, det var sgu så, det er ked af, Henrik. Ja, det selv. Okay. Holden, af jeg ked ikke. Det er styr du selv. Okay. Hold dem, Steve. Hold Det er der har sådan en smuk Vil du Det er Svend, en lykkelig Hej, Jonna. Nu skal du høre her. Jeg tænker på, I sælger smøger, ikke? Jo. No. Øh, tror jeg også, I er interesseret i at købe nogle Jeg har, jeg har med en hel varevogn fyldt, jeg skulle af med. Hej, det er vi ikke. Der er, er en rigtig banderole på, ja. det hele? Ja, men vi køber dem jo direkte fra øh, leverandøren. Ja, men det her, det her også fra leverandøren. Det, er bare, mm -hmm. de, det var bare en varevogn. Øh. Ja, nej, det tør jeg roligt sige, det er vi ikke. Nå. Det er jeg ked af. Ja, hej. hej. Hvad skal jeg gøre? Jeg vil bare være 80-agtig. Jeg går i mit 80-tog og hører 80-musik. Hvad skal jeg gøre? Ta-ta-ta-ta-ta til Polen. Hvad skal jeg? Jamen, dernede kan man bare være 80'er dernede. Hvad? Ta-ta-ta-ta til Polen. Okay, så tager jeg derned. Så tager ned til Polen og er 80-agtig, hvis det kan hjælpe. Jeg er forelsket i min snow og Jeg har lyse striber farvet i mit mørke år Og min Walkman man pumper mellem Kim, hvor end jeg går Mit imidier lader slips af tjekkis og hænger løs Min fido, dido under trøje er pink og ret nervøs så åben og er klar Jeg giver den gas På dårlig hast På en fiesen bar 80'erne Og det hytten sko i grå Den jadegrønne rådskinskjorte Og pandebånd i lyseblå Modellen på mine bukser Kaldes gulde hoved Og farven hedder i Jeg skulle sejre, end jeg troede Min første skorlinje Hej And räder mig, you Nede er jeg kongen I mit neonbrune gear Jeg er millionær på SU I Polske Dollars Ooh, uh, I Polske Dollars Lire MC Maxi det Tag det væk 80'erne, tiden hvor alt var pastelfarvet og fedt, hvor man kunne gå til dags Har folk ikke nogen stil For i 80'erne klædte For sig nemlig på med en smil Giv mig Moonboot Samantha Fox Og Commodore 64 Giv mig Dallas Nina Og Jolly Cola Glass 80'erne hvor man skoer Damerne nede på grillen 80'erne hvor man skulle Lad det koste For at være med på dealen Dengang var Abba På hitlisten Lå i toppen Dengang var Shubi Du er læge Kold på på torsen Giv mig 80'erne tilbage, så jeg kan komme på toppen Giv mig 80'erne tilbage, så jeg har fedt tøj på kroppen Jeg kan gå på gaden, uden at folk vender sig om Uden jeg kan sætte min hår til gelé-tuben er tom For uden tvivl, 80'erne morgen igen snart kommer Se min polyester en vist uden lommer 80 erne. 80 erne. 80 erne. F-f-f-f-f-f-f-f-f 80'erne igen Ekstra lang version 1, 2, 3, spade, værsgo goddag Skål for, for epoksylæg, der. <løg> Og det sviger stadig i næsen, det er gur. Hvad siger mm. du til den? Hun yeah. er blevet sat til, til et, lille, et lille stykke musik. Hvor stort er det? Giv mig damer. Hvad siger du? Giv mig damer. Hvad snart? Giv mig damer. Nå, det er nummeret vi skal høre, der hedder det. Alfred og Country Road. Giv mig damer. Og det minder mig faktisk om en gang, hvor et, øh, Hvor det var så... Var, nej, det er lige meget. Ja, skal vi ikke bare høre det der jo. stykke musik, ikke? Fordi ja. det er rimelig... Det var i hvert fald godt. Skål så sagde jeg også en. Øh, Hvad sagde du? Var det ikke noget? Um, og det der interview, du hent, hentede til ham der fra Ar Aqua? Nej, uh, uh, Det var også lige meget. Men det var jo... Øh, det var det lorteposen, indhold i dag. Ja. Yeah. Og... Øh, altså, nu er vi jo kommet i en ny måned, og... Bixen, Baksen, Hipsen, Hapsen, og det betyder, at vi skal have fat i nye venner til vores konkurrence. 5 5 fejl. Ja, på vores hjemmeside, som oh. har følgende adresse. www.dr.dk-u-banjo. Ja. Og den anden, Simon, Det er Banyo. kan male til os ja. med spørgsmål til seksuelbrevkassen. Lige præcis. Det er banjo. Rigsros. Banjo, dr.dk, og der kan I jo også altså komme med... Undskyld, alt, jeg hørte ikke. Hvad sagde du? Banjo snabelag.dr.dk Det var godt. Tak skal I have, unge mand. Ja. Og der kan de altså maile ind med Alskens spørgsmål, blandt andet seks ja. spørgsmål, ja. som vi selvfølgelig svarer så ja. sagligt på, ja. så det næsten er til at græde over. Ja. Og vi kan komme med Alskens ris og ros til røvapparaturet. Yes. Så det synes jeg, jeg skulle gøre. Ja. Men det er jo lørdag. Det er det. Og øh, det betyder jo... At vi skal være... Øh. Den her, den, her likør, den er til gengæld ikke for kose uddannet. Ej, den er dårlig. Den må være for korsør eller sådan noget. Ja, men Am, det er den nok er om ikke, det. Den er ikke god. Nok om det. Jeg skal sgu nødt til at, at glide fra. Det skulle sgu i orden. Så øh, er det, vi må sige, at vi ses på lørdag igen. Nu skal vi være klokken 19.